Kampaina honeki eh, askenean, bueno, lortu nahi degunak bi, bi gauza. Biak eh elkerrekin eh, dautenak, alde batetik eh etxe bizitza hutsak erabiltzea eta eta bestetik, ba bueno, etxe bizitza huts horiek eh, ba, alokairuko parkera eh sartuaz, ba, bueno, eh, alokairua, alokairuan etxe bat eskatzen duen eh, jendeari ba baita ere eh ba, bueno, erantzun batean analizatea, ez? Eta bueno, ba jabei susendutako kanpaina honetan E, beraiei argi utzi nahi dieguna da ba, alokairuan etxe bat jartzea e, Merkatuan jual e, ba, bueno, atzera botatzen ditu ba, segurtasun falta horrek edo Beldur pixka bat ere izan dezakete Ze izango da alokairu horren e, bizitza esango genuke Eta gukaldiz ba, bueno, Jaureritzak e, programa honen bidez ba, Justo e, eskaintzen duena da baitare lasaitasuna, segurtasuna eta eta berme bat ez, e, Lasaitasuna alde horretarrik ez renta kobratuko dutelako beti ere eta baita ere txea, ba, bueno, zein duko diegulako eta eta egoera honean bueltatuko zaielako. Egia da, e, Merkatu Librean, seguruenik, epizigunen e, baino errenta bat lortzeko aukera izango dezula. Guk epizigune programan ez dugu, lareunda berroketan barra baino gehiago ordaintzen jabeari hilera. E batzuk esaten dute, jo, hori oso gutxi da. Mm. Ez, orduan ba nik nere interesatzen, baina badateke esaten dugu jo, baina igual lortuko ditut 550 o 600 euro, baina ino ez dit bermatzen. Hilero kobratuko detenik edo arasorikan ez detenik egiko edo arasoak sortzen baldin badia ere, nik konpondu beharko ditut eta beste alde, o sea, programa goen bidea, bueno, Jaurlaritzari emate jotetzea, horik lasaitasun hori e, badaukat. Nik ustet arasoi nagusiena jendeak huri utsaidu alokabiderie etxeak ematerako orduan hori dala eta justu guk hori nahi dugu e, garbi asaldu, es, osea jaurralitza dagoela hor berme seguridadea lasaitasun hori emate dizula eta gainea alokairu soziala dala. Etxe biden alokairu eskaera eskaerari etendun batek, ba bueno, gehienez izan arditu bizigune programan sartzeko urtean 21100eko diru sarrerak, osea funtzio sozial bat ere betetzen du lasure etxe horrek, es. Bakinikori Eh, ondare bati, etekin atratzaak orduan, jabe bati, bueno, igual, ez diola gehiagia sola baina, bueno, baita ere hor dago. Zer ez dakit, eh, babes ofizialeko etxe bizitzen eskaintza goende batetik eh, korra eta erriz eh, Hau badana baita alternatiba bat, etxe egintzen garapen jasangarriago batean da. Ba ba, ikuke gobernuan eh, ba, bueno, etxe bizitza plan zuzendari horren barruan ege bezala daukagu etxe bizitza utxa E, erabiltzearena, ez e, ba, esaten bueno, ba, ez, ez dezagun pentsatu hainbeste etxe berriak egite dago orduan, ba, ez, eta erabili ditzagun ja ekin da du eta aldo horretatik ere bai, noski, eta gero, ba, bueno, e, zuketxe bat utzi baldin madurkazu etekin ikesdi oso ateratzen eta gainera ondatu egiten da, erabili ditzu, atera jozu ere bai jabe bezala etekin bat, eta gainera bueno, ba, eskaintza ere haunditu egiten da jaularitzaren parke horretan, ba, bueno, eskaera ere asetzeko, ez nora ba, momentu honetan Euskadi osoan e, guk utxik dauden etxebizitza bisitzago uztietatekan iritxe daitezkala larogei milara, kudeatzeko bezalakoak alokairurako ulertzen dugu egondea itezkala erbiak edo horrela. Eta alokairuan etxe bat eskatzen dutenak etxe biden dira berrogei 6 mila bat pertsona. Orduan, bapentsa ez? Osean, justo e, zenbakiak, nahiko parekatuta daude, putxi dauden etxeak eta etxe bat behar dutenak. Ordu, bueno, urrel burua hori da. Kalo, demanda altuagoa da, baina azken urteetan egin du e, ikaragarri bera erosteko demandak eta logairoak ikaragarri gora e, talen esaten zona ez dakit, oso hei, bestez elkarrezketa bat duke duzlein. Ba, arrazoiak ez berdinak, e, izan daitezkela, ez? Kultura eta hori esaten duguna jabetzatik kanalokairura, bueno, nire guztetan demora behar gala, Hori ikusteko garbi baina baliteke jende gazteak bueno zertxobait bai, egia izatea ere bai, ez? Eta alokairura jotzea jabetzara baino gehiago baino guia da baita jabetzara puntatuta segon jendeak baja emandula eta lokeilura puntatuta dela kredito faltan nabarmena daunako eta aukerak e, etxe batero estetako ba askin urteetan asko murrizkidealako. Ordun oraitsaren apustu argia e, eta bueno saiburua behin baino gehiagotan esan du diru publikoa ezin dela gehiago eh zusendu jabetzara baizik eta e, etxebizitza politikako bueno ido nagusia izan diru publikoa aloka hasputzentzea eta